Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Diesmal fingen die Ferien trübe an für die fünf Freunde. Tante Fanny war mit einer bösen Blinddarmentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden und musste operiert werden. Onkel Quentin hatte die Nacht im Krankenhaus verbracht und gewartet, bis er wusste, dass seine Frau außer Gefahr war. Am nächsten Tag wollten die Kinder sie besuchen. Hier entlang, es ist Zimmer 210. <lacht> Mensch Dick, so wie du wusstest, solltest du meine Mutter vielleicht nicht besuchen. Ja, ja. Wenn du nun Fieber hast, oder? Da hat sie recht, Dick. Besser, du wartest im Besuchszimmer. Komm. Ihr seid ja immer noch hier. Okay, bis gleich. Wir sind ja gleich wieder da. Hallo. Hi. Oh Mann, wie siehst du denn aus? Was ist bloß los mit dir? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dick, wo bleibst du denn? Oh, hallo. Hallo. Dick, alles okay? Mensch, du bist ja ganz blass. Ich hole sofort einen Arzt. Nein. Gehört ihr zusammen? Ja, das ist mein Bruder Dick. Wir besuchen hier unsere Tante, die ist am Blinddarm operiert worden. Ich heiße übrigens Anne. Ich bin Cedric. Du hast ja ein eingegipstes Bein. Hattest du einen Unfall? Ja, allerdings. Und dabei hast du dir das Bein gebrochen? Ja, und der Arm hat einen üblen Trümmerbruch abbekommen. Ein Autounfall? Ja. Na, das war ja wirklich Pech. Und was machst du hier ganz allein in der Besuchszeit? Kommen deine Eltern dich nicht besuchen? Meine Mutter habe ich nicht gekannt. Und mein Vater... Mein Vater ist bei dem Unfall ums Leben gekommen. Oh Gott, das tut mir so leid. Das muss ja schrecklich für dich sein. Ja, ich bin jetzt ganz alleine. Hast du sonst niemanden? Nein, ich bin ein Einzelkind. Und das waren meine Eltern auch. Großeltern habe ich auch nicht mehr. Nur Tante Elisabeth, eine alte Freundin meiner Mutter. Cedric, du hast vergessen, deine Nachmittagspille zu nehmen. Du weißt, dass mit der Thrombosegefahr nicht zu spaßen ist. Hier, bitte nimm sie sofort. Ja, Schwester Betty. Hallo. Hallo, na ihr? Na, du klingst aber ziemlich grässlich, junger Mann. Halsschmerzen? Mhm. Lass mich mal sehen. Mach mal den Mund weit auf. Ah. Oh, die Mandel sehen ja furchtbar aus. Ich hol gleich, Dr. Radcliffe. Die soll sich das mal genauer ansehen. Ich bleib hier sitzen, wir sind gleich zurück. Das ist eine gute Idee, Dick. Wenn Tante Fanny nicht selbst im Krankenhaus wäre, dann hätte sie dich schon längst zum Doktor geschleppt. Mhm. Ah. Hallo zusammen. Ich bin Dr. Ratliff. Hallo. Ich höre, dass ich mir hier ein paar rekordmäßig geschwollene Mandeln ansehen kann. Oh, ja, ja. Schwester Betty war begeistert von meinem neuen Freund hier. <lacht> Na, dann sperre den Mund mal auf, junger Mann. Oh ha. Jetzt weiß ich, was Schwester Betty meinte. Komm mal mit, mein Junge. Dagegen können wir doch was tun. Was ist denn los? Jetzt sei nicht so ein Baby und lass dich untersuchen, Dick. Okay. Wir warten hier auf dich. Na, nun komm schon. Hoffentlich geht's ihm bald besser. Na ja, bestimmt. Dickes dein Steh auf Männchen. Du, ich muss jetzt zurück zu meiner Tante, aber ich komme gleich wieder, okay? Okay, dann warte ich hier auf dich. Mhm. Hab sowieso nichts besseres zu tun. Okay, bis gleich. Einige Minuten später kam Dick zurück und sah ein wenig mitgenommen aus. Er nickte Cedric zu und setzte sich neben ihn. So schlimm? Ich habe einfach so einen Hunger. Ganz seltene Krankheit. Hunger. Hallo Cedric. Hallo Tante Elizabeth. Hallo zusammen. Hallo, Mr. Cedric, das hier ist Gregory Benson, der Anwalt der Familie. Er ist wegen des Nachlasses hier. Wegen meinem Erbe? Mhm. Ganz recht, mein Junge. Und du? Würdest du uns entschuldigen? Es geht hier um vertrauliche Angelegenheiten. Du verstehst? Kein Problem! Nein! Bitte bleib! Okay. Cedric, dies sind Familienangelegenheiten. Da haben Fremde nichts zu suchen. Wir hätten dieses Gespräch in der Kanzlei geführt. Aber da du ja vorläufig noch im Rollstuhl sitzt... Das ist, ist Dick, ein Freund von mir. Und was die Vertraulichkeit betrifft, er wird bestimmt keine Geheimnisse ausplaudern. Richtig, Dick? Auf gar keinen Fall. Nun, Freund oder nicht, er gehört nicht zur Familie. Genau genommen gehörst du auch nicht zu meiner Familie. Also jetzt, sich das einer an. Das ist ja wohl das Letzte. Gregory, was sagst du dazu? Nun, Cedric, Elizabeth ist vielleicht nicht blutsverwandt mit dir... Aber sie ist vorläufig dein Vormund. Du bist immerhin erst 15. Und Sie sind mein Anwalt, wenn ich das richtig verstehe. Das bedeutet, Sie nehmen meine Interessen wahr, richtig? Und mein Interesse ist, dass mein Freund hier bleibt. Also, meinetwegen. Cedric, wie du sicherlich schon angenommen hast, haben deine Eltern dir Kirby Hall hinterlassen. Ja, das ist schließlich der Familiensitz. Richtig. Solange du noch nicht volljährig bist, wird die Verwaltung des Besitzes der hier anwesenden Elizabeth Kennedy obliegen. Sie ist zwar nicht blutsverwandt mit dir, aber von deinem Vater als Vormund im Falle seines Todes bestimmt worden. In Ordnung. Was du bisher nicht wusstest, dein Vater hat dich damit verschont, ist, dass Kirby Hall ziemlich verschuldet ist. Wir halten es deshalb für besser, wenn du Kirby Hall der Form halber auf mich überschreibst. Wie bitte? Ach, es wäre doch nur auf dem Papier... Für dich ändert sich gar nichts. Außer, dass mein Elternhaus da nicht mehr mir gehört. Das tut es jetzt auch nicht. Es gehört praktisch der Bank. Also, Cedric, ich habe hier schon ein Papier aufgesetzt. Du brauchst nur hier zu unterschreiben, dass du auf dein Erbe verzichtest. Dann bist du allen Ärger los. Ich kann doch nicht das Einzige aufgeben, was mir von meinen Eltern geblieben ist. Du gibst gar nichts auf, Junge. Es bleibt doch dein Zuhause. Auch wenn ich es formell besitze. Darüber will ich erst noch nachdenken. Hm. Also schön. Es ist natürlich dein Recht. Ich komme morgen wieder. Ja, ich auch. Ich hoffe, du kommst bis dahin zur Vernunft, mein Lieber. Mann, was für ein Trara. Das ist Cedric, von dem ich euch erzählt habe. Hi. Hallo. Hallo. Wer waren die beiden, die da gerade gegangen sind? Verwandtschaft? Gewissermaßen. Erbschaftsangelegenheiten. Das muss ziemlich schwierig für dich sein. Ist es auch. Hör zu, ich bin ziemlich müde und möchte zurück in mein Zimmer, okay? Na klar, dann besuchen wir dich morgen wieder. Wir sind sowieso wieder hier im Krankenhaus. Könntet, könntet ihr mir vielleicht einen Gefallen tun? Klar, was soll's denn sein? Mir wäre es lieb, wenn ihr mir ein Buch von zu Hause mitbringen könntet. Die Chronik von Kirby Hall. Ich will da einiges nachlesen. Klar machen wir das. Wenn du uns erklärst, wie wir hinkommen... Also, ihr fahrt vom Krankenhaus Richtung Norden. Mhm. Dann nehmt ihr die Straße, die nach Twin Oaks führt. Und dann biegt ihr die zweite Straße rechts ab. Mhm. Dann nehmt ihr die nächste Abbiegung links. Und die führt euch praktisch direkt vor die Haustür. Kein Problem. Danke. Bis morgen dann. Mhm. Dein Bruder wird mir wohl Gesellschaft leisten müssen. Naja, ich hoffe, das wird nicht allzu lange dauern, bis ich hier wieder raus bin. Was ist denn, Dick? Ist dir wieder schlecht? Kommt ihr denn irgendwie zurecht ohne mich? Keine Sorge, großer Bruder. Wir werden die Augen für dich mit aufsperren. Aber klar. Du kümmerst dich um Cedric und deine Mandeln. Wir machen das schon, okay? Ciao, Cedric. Er hat einen Zettel geschrieben. Lass mal sehen. Seht euch in Kirby Hall gründlich um und fühlt seiner Tanzer. Elizabeth Kennedy mal auf den Zahn. Die hat irgendwie Dreck am Stecken, versucht Cedric, sein Erbe abzujagen. Das ist ja ein Ding. Am nächsten Tag fuhren Julian, George und Anne nach Kirby Hall. Dick war mit Cedric im Krankenhaus zurückgeblieben. Als die drei Kinder mit Timmy die Auffahrt von Kirby Hall entlang fuhren, sahen sie zwei elegante Autos sowie einen Lieferwagen vor der Eingangstür parken. Da wären wir also. Wir mögen wohl die ganzen Autos gehören scheint so, als wären wir nicht die Einzigen, die hier sind. Was ist denn hier los? Soll das alte Gemäuer etwa abgerissen werden? Lasst uns mal klingeln und nachfragen. Ach. wir möchten etwas für ihn holen. Ich bin die Haushälterin, Mrs. York. Bitte kommt doch herein. Ah, danke, danke. Darf mein Hund mit reinkommen? Aber ja, wir haben selbst immer Hunde gehabt. Bis der Letzte vor ein paar Wochen gestorben ist. Oh. Ich freue mich, dass Cedric Freunde gefunden hat. Wie geht's ihm denn? Naja, den Umständen entsprechend. Er hat Ärger mit dem Erbe und möchte deshalb etwas in der Familienchronik nachlesen. Ach, hoffentlich wird das bald geregelt. Miss Kennedy lässt nämlich bereits das halbe Haus auseinandernehmen. Oh, ist sie auch hier? Mhm. Ähm, Cedrics Tante meine ich. Ja, sie ist unten im Keller bei den Handwerkern und gibt ihnen Anweisungen. So, oh, wieso denn das? Ach, sie sagt, das Haus müsse renoviert werden. Mhm. Können wir nun die Chronik bekommen, damit wir sie Cedric bringen können? Sicher. Das Buch ist in der Bibliothek. Folgt mir. Ja, voll, voll, voll. So, hier drin findet ihr das Buch. So viele Bücher. Wo, ähm, wo ist denn die Chronik? Ach, es ist das große auf dem Tisch neben der Terrassentür. Das mit dem dicken Ledereinband, ah. na ja. Vorsicht, Timmy, mach bloß nichts kaputt. So. Hier ist es. Ganz schön schwerer Wälzer. da wird Cedric aber was zu lesen haben. Timmy, Timmy komm zurück. Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Ich hole ihn gleich zurück, ja? Ja, danke, Mrs. York. Dann wollen wir mal wieder. Während George im Garten Timmy wieder einfing, hatten Julian und Anne sich von Mrs. York verabschiedet und waren an der Treppe zum Keller angelangt, die direkt neben der Eingangstür lag. Anne nestelte ihren Fahrradschlüssel aus ihrer Hosentasche, als dieser ihr plötzlich aus der Hand fiel. Verflixt, ich hab den Schlüssel fallen lassen. Oh, Ich glaube, der ist im Keller gelandet. Warte, ich hol ihn schnell. Ich komme mit... Dieses mörderschweren Buch bleibt allerdings hier oben. Ja. Hier, ich hab ihn. Was macht ihr denn hier? Ihr seid doch die Kinder aus dem Krankenhaus. Wir sind Cedric's Freunde, ja. Wir wollten nur etwas für ihn holen. Na dann holt es und verschwindet. Manometer ist die zickig. Was ist denn das für ein grässlicher Lärm? Lass mal sehen, was sie hier machen. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ja, wir sind hier. Wir sind Freunde von Cedric. Ja. Ich bin Tom Stone. Ich soll hier Abrissarbeiten durchführen. Wie geht es dem armen Cedric denn? Naja. Den Umständen sprechen würde ich sagen. Ja. ja, er kann froh sein, dass er mit dem Leben davongekommen ist. Schrecklich, was mit seinem Vater passiert ist. Mhm. Allerdings. Und jetzt will seine Tante auch noch das ganze Haus umbauen lassen. Was machen Sie denn hier für Arbeiten? Angeblich will Miss Kennedy einen Weinkeller anlegen. Aha. Deshalb sollen hier zwei Wände eingerissen werden. Angeblich? In Wirklichkeit ist die doch nur hinter dem Schatz. Hier. Ein Schatz? Ach. Was für ein Schatz? Es gibt eine alte Legende, die besagt, dass auf Kirby Hall ein Schatz aus Kreuzritterzeiten versteckt ist. Und glauben Sie, dass da was dran ist? Oder ist das nur irgendein altes Gerücht? Ich denke, wenn es den Schatz wirklich gäbe, dann wäre er längst gefunden worden. Mhm, wahrscheinlich. Aber Miss Kennedy, die glaubt bestimmt daran. Die Geschichte mit dem Weinkeller kaufe ich ihr jedenfalls nicht ab. Äh, George, wir sind hier unten! Wir müssen dir was erzählen. Und ich muss weiterarbeiten. Entschuldig, Kinder, aber ich muss bis heute Nachmittag mit dieser Wand fertig sein. mir doch einer ein Storch. Was ist das denn? Da ist ja ein Gang in der Wand, Ein Geheimgang. Vielleicht gibt es ja doch einen, Schatz. Wir müssen unbedingt sehen, wo der Gang hinführt. Ja. Timmy, komm zurück. Wir müssen ihn holen. Haben Sie eine Taschenlampe, Tom? Ja, Hier. Vorsicht, Kinder. Es ist feucht und glitschig hier drin. Und es ist ziemlich ich niedrig. Also zieht ja auch besser die Köpfe Ja, ist gut. Mhm. Äh, okay. Huh. Los. Wirklich uh, glitschig. Okay. Okay. Aua. Uh. Wow. Ist ja unheimlich hier. Ich Frage mich, wo dieser Gang hinführt Das werden wir gleich sehen Seht ihr da hinten? Da ist ein Quadrat in der Decke Durch das ein bisschen Licht fällt Aha. Das muss der Ausgang sein oh, Hoffentlich ist er nicht versperrt Timmy, wo bist du? Timmy Ah, da bist du ja, mein guter Fein Ach, Halt mal die Lampe, mein Junge ich bin zwar kein Junge, aber ich hätte die Lampe trotzdem gern. Was? Oh ja. Naja, ist ja auch egal. So. Hier ist das. Ich versuche, die Klappe hochzustellen. Oh, verflixt, das Ding sitzt ganz schön fest. Nochmal. Sie haben es geschafft! Wir haben den Ausgang gefunden! <lacht> Tom, klettern Sie zuerst raus. Ähm, ich reiche ihn, Timmy hoch, dann können Sie uns hochhelfen, okay? In Ordnung! Ja! Los, Timmy! So, sind wir dran. Komm, Julian! Ja! Danke, Tom! So viele Pflanzen. Wo sind wir hier? Das ist der Wintergarten. Es ah. war früher mal ein Prachtstück. Cedrics Großvater war ein bekannter Botaniker. Och, mhm. nur ein Gang zum Wintergarten. Hier ist bestimmt kein Schatz zu finden. Ist ja meine Rede. Die Sache mit dem Schatz ist reine Fantasie. Das ist ja gut, Timmy. Ich bin ja auch froh, dass wir aus dem Loch raus sind. Tja, Kinder, tut mir leid, aber das Abenteuer war ziemlich kurz. Äh. Ich werde jetzt in den Keller zurückkehren und meine Arbeit wieder aufnehmen. Okay. Schon gut, wir müssen auch los. Äh, wiedersehen, Tom. Äh, und danke für Ihre Hilfe. Ja. Ach, keine Ursache, Kinder. Wiedersehen. Am nächsten Tag kehrten die Freunde mit der schweren Familienchronik ins Krankenhaus zurück. Sie fanden Cedric und Dick auf der kleinen Gartenterrasse vor. Hi, Dick! Hi, Bruderherz. Wie geht es dir? Hi, Cedric! Hallo! Hey, Timmy! <lacht> ja, bald werde ich wieder mit dir spielen. Wer ist das denn? Das ist Timmy. Er gehört George. Gestern durften wir nicht mit hereinnehmen. Tiere sind im Krankenhaus verboten. Aber hier auf der Terrasse darf er sein. Wie geht's euch beiden Schwerkranken denn? Mir geht's ganz gut. Mhm. Und Dick ist schon wieder oben auf und ziemlich gelangweilt. Das Spannendste in diesem Krankenhaus ist die Frage, welchen Pudding es zum Nachtisch gibt. Hier ist deine Familienchronik. Wir haben sie deiner Tante mutig entrissen. Und dabei haben wir eine Entdeckung gemacht. Eine Entdeckung? Was denn? Deine Tante lässt das halbe Haus aufreißen. Und Tom Stone hat einen Geheimgang gefunden, der vom Keller zum Wintergarten führt. Ehrlich? Davon wusste ich gar nichts. Oh Mann, das hört sich spannend an. Tom wusste es auch nicht. Aber er sagte, dass deine Tante zwar offiziell einen Weinkeller ausbauen will, aber tatsächlich hinter einem Schatz her ist. <lacht> Schatz? <lacht> Was <Wieso> machst du? <lacht> Deshalb lässt sie den Keller aufreißen? Wegen des Schatzes von Kirby Hall? Du scheinst an den Schatz ja auch nicht so recht zu glauben, was? Tom war auch skeptisch. Oh, es gibt den Schatz. Vor ein paar hundert Jahren brachte ihn einer meiner Vorfahren mit von einem Kreuzzug. Hier, seht mal. Wow. Damit fängt die Familienchronik an. Grün und Gold sind die Farben des Oriens. Such das Grün im Süden, das Gold im Osten, dann wirst du die Fülle des Schatzes kosten. Sir Cedric Kirby, 1250. Oh. Es gibt wirklich einen Schatz auf Kirby Hall? Ja, aber nicht das, was ihr wahrscheinlich erwartet. Wie meinst du das? Der Schatz befindet sich im Wintergarten. Es handelt sich um Pflanzen aus dem Orient. Sie waren damals als Gewürzpflanzen geschätzt und deshalb so kostbar. Heute sind sie ziemlich wertvoll. Wenn du sagst, die Pflanzen sind wertvoll... Dann meine ich natürlich nicht finanziell. Man könnte sie verkaufen, aber reich würde man davon nicht werden. Und was hat das mit Süden und Osten zu bedeuten? Na, der Wintergarten ist nach Süden gebaut, damit die Pflanzen viel Licht bekommen. Oh, ja klar. Die Pflanzen selbst sind auch nach Süden ausgerichtet. Das ist das Grün. Und die Blütenstände, also das, was befruchtet wird, zeigt da nach Osten. Mhm. Der Blütenstaub ist sehr hübsch, sieht tatsächlich golden aus. Oh. Mhm. Du weißt aber viel darüber. <lacht> mein Großvater war ein leidenschaftlicher Botaniker mhm. und hat mir immer ein paar Pens gegeben, wenn ich ihm beim Umtopfen geholfen habe. <lacht> oh, ho, ho, hallo zusammen! Hallo! hallo. hallo. Ja. Millie, ich habe schon so darauf gewartet, dass du kommst und mich besuchst. Ach, ich wäre schon früher gekommen, mein Junge. Aber deine Tante sagte, du könntest noch keinen Besuch empfangen. Seltsam. Aber jetzt bist du ja hier. Ja. »Als deine Freunde gestern erzählten, dass du die Chronik haben willst, wurde mir klar, dass es dir viel besser gehen muss, als deine Tante gesagt hat.« »Ich höre, sie lässt den Keller aufreißen.« »Ja, sie sagt, sie will einen Weinkeller einrichten lassen.« »Dabei ist sie auf den Schatz scharf. Mhm. Vielleicht solltest du sie mal mitnehmen in den Wintergarten und ihr erklären, was es mit dem Schatz auf sich hat.« »Ach, das habe ich schon versucht, Cedric. Sie glaubt mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob sie nicht recht hat.« »Wie meinen Sie das?« Die Gerüchte, dass der Schatz nicht allein aus den Pflanzen bestand, sind nie ganz verstummt. Mhm. Vielleicht weiß sie mehr, als sie zugeben will. Aber sie kann doch nicht den ganzen Besitz auseinandernehmen. Äh. Wir müssen nach Kirby Hall zurück, und meine Tante davon überzeugen, dass sie auf dem falschen Dampfer ist. Aber Cedric, du kannst doch unmöglich nach Hause zurückkehren. Morgen bekomme ich ein G-Gips für das Bein und eine Krücke. Und dann kann mir keiner verbieten, in mein eigenes Haus zu gehen. Cedric, sei doch vernünftig. Wir können das doch übernehmen. Ich fahre morgen nach Hause. Mit euch oder ohne euch. Also, habe ich eure Unterstützung? Ich komme auf jeden Fall. Wir alle kommen auf jeden Fall. Dick, spinnst du? Dick, du bist doch nicht gesund genug für Abenteuer. Genauso wenig wie Cedric. Wieso müssen Jungs immer so unvernünftig sein? Naja, es steht so in unserem Bauplan. <lacht> Also gut, wir fahren morgen alle nach Kirby Hall. Und wie wollen wir da hinkommen? Satchel kann ja schließlich nicht Fahrrad fahren. Oh, ich hole euch alle mit dem Auto ab. Einverstanden? Ja, ja zwar, Dank. Danke. Am nächsten Tag fuhren die Freunde wieder in die Klinik von Kirill. Nachdem sie Tante Fanny einen kurzen Besuch abgestattet hatten, gesellten sie sich zu Cedric und warteten darauf, von Mrs. York abgeholt zu werden. Doch die kam nicht. Eine Stunde verging, dann noch eine weitere. Nun wurden die Kinder unruhig. Ich verstehe das nicht. Millie York ist die zuverlässigste Person, die ich kenne. Ja, vielleicht hatte sie eine Autopanne. Möglich. Was meinst du, wie lange wir noch warten sollen? Vielleicht sollten wir doch schon mit den Fahrrädern. Nein, bitte lass mich nicht mhm. hier alleine zurück. Heute wollte der blöde Anwalt wiederkommen und ich weiß nicht, wie ich mich gegen ihn wehren soll. Wieso? Vertritt er denn nicht deine Interessen? Ihr habt ja keine Ahnung. Meine Tante will, dass ich ihr den Besitz überschreibe und der Anwalt unterstützt sie noch. Wie bitte? Was? Dann steckst du ja ganz schön in der Klemme. Dein Vormund ist raffgierig und dein Anwalt nimmt auch nicht deine Interessen wahr. Wir sollten das Jugendamt einschalten. Du hast ja sonst niemanden, der sich um dich kümmert. Außer Mrs. York. Und uns natürlich. Ja. <lacht> Dankeschön, Freunde. Vielleicht habt ihr recht. Aber erstmal fahren wir nach Kirby Hall und sehen uns an, was zum Teufel da eigentlich vor sich geht. Ich rufe jetzt ein Taxi. Gute Idee. Eine Stunde später waren die Kinder auf Kirby Hall. Cedric konnte sich mit dem G-Gips und seiner Krücke ganz gut bewegen und die Freunde griffen ihm unter die Arme, wenn er Hilfe brauchte. Im Haus war alles geradezu unheimlich still. Der Handwerker machte wohl gerade seine Mittagspause. Und Mrs. York war weit und breit nicht zu sehen. Auch Tante Elizabeth war nicht zu sehen, obwohl ihr Auto genau wie das des Anwalts vor dem Haus stand. Millie? Tante Elizabeth. Äh, wo können die denn bloß sein? Vielleicht im Keller. Glaube ich nicht. Da <lacht> unten ist es totenstill. Wartet mal, ich habe eine Idee. Der Mann der da in der Garderobe, Cedric. Gehört er deiner Tante? Du meinst den Schwarzen da? Ja. Wieso? Hier, Timmy. Riech mal. Und jetzt sucht Timmy. Such Tante Elizabeth. Es klappt. Los, alle hinterher. Ja, nicht so schnell. Ich kann doch nur humpeln. Ja. Timmy rannte hinaus in den Garten, schnurstracks auf einen kleinen Pavillon zu, der in der Nähe des Wintergartens stand. Vorsichtig näherten sich die Kinder dem Pavillon. Wir müssen noch ein Stück näher ran. Aber leise. Komm schon, wir müssen hier rauf. Also. Ich sage Ihnen, das wird der schickste Golfclub an der ganzen Südküste. Mhm. Sie glauben ja nicht, was die Leute zahlen, um auf einem wirklich guten Platz spielen zu können. Eine Goldgrube ist das. Du brauchst nur hier zu unterschreiben, Elizabeth. Mhm. Dann steht dem ganzen Projekt nichts mehr im Wege. Ich weiß nicht so recht. Ein Golfplatz? Und das ehrwürdige alte Haus wollt ihr abreißen? Einfach so? Ach, dieses alte Gemäuer. Was soll denn irgendjemand noch damit anfangen? Zug ich an allen Ecken und die Steuern fressen ihr die Haare vom Kopf. Ich habe den Schatz noch nicht gefunden. Ach, jetzt sei doch nicht so dumm, Elizabeth. Du hast doch gehört, was die Alte gesagt hat. Den Schatz gibt es gar nicht. Hm. Der besteht nur aus ein paar alten Pflanzen im Wintergarten. Wenn du die verkaufst, bekommst du ein schönes Taschengeld. Mehr Aber nicht. Das eigentliche Geld steckt im Grund und Boden, sage ich Ihnen. Wenn sie den alten Kasten abreißen und einen schönen Golfclub errichten lassen, haben sie ausgesorgt. Ich kann euch doch den Besitz gar nicht hm. verkaufen. Der gehört ja Cedric. Und der hat ihn mir noch nicht überschrieben. Ach was, das sind doch nur Formalitäten. Der Junge wird tun, was ich ihm sage. Verlass dich drauf. Oh, da kennst du aber Millie York schlecht. Die wird ihm den Rücken stärken, wenn er das Haus behalten will. Um die kümmern wir uns schon. Was soll das heißen? <lacht> Wo ist sie? Vorläufig festgesetzt. Ah. Sie wollte den Jungen herholen. Und den können wir im Moment überhaupt nicht hier gebrauchen. Nun unterschreib endlich. Ah, ihr habt Mrs. York eingesperrt? Also Was habt ihr vor? Mit Entführung und solchen krummen Sachen will ich nichts zu tun haben. Das ist doch endlich mal ein ehrliches Wort, oh, oh. Tante Elisabeth. Wo zum Teufel kommt ihr denn her? Die Frage ist ja wohl, was zum Teufel machen Sie hier? Das ist immer noch mein Besitz und Sie sind nicht länger mein Anwalt. Ich fürchte, das hast du nicht zu entscheiden, sondern dein Vormund. Ich... Ähm, äh, also, das ich regelt ihr mal untereinander. Ich muss jetzt los. Sie sind hier geblieben. Sie gehen nirgendwo hin. Ich hätte sie in Timmy auf den Hals. Genau, Timmy, fast. Ah. Los, Elisabeth. Du, du unterschreibst jetzt sofort den Vertrag. Gregory, bist du völlig verrückt ich geworden? Sag es Nicht noch einmal. Ah. Ah. Ah. Nein, Gregory. Oh. Gregory. Oh. oh Gott, er ist bewusstlos. Oh nein, nicht sie weg. Schnell. Wohin laufen wir denn? Erstmal zum Wintergarten, das ist am nächsten. Ann, beeil dich! Ja! Oh. Geschafft. Das war ganz schön knapp, oder? Puh. Benson ist aufgestanden. Er wird gleich hinter uns herkommen. Tante Elizabeth, ja. weiß Benson etwas vom Geheimgang? Äh, welcher Geheimgang? Ich schätze, das heißt nein. Los, Julian, heb ja. die Klappe an. Wir äh. verschwinden durch den Geheimgang. Äh. Okay, alle rein da. Ja. Was? Äh. Was soll ich? Äh. Los, Tante, rein da. Äh, also... Wow, Cedric, das, das ist ja klasse. Ich wusste gar nichts von diesem Gang. Und der führt zum Keller? Ja, das haben wir neulich entdeckt, als wir mit Tom Stone hier waren. Oh Mann, das habt ihr ja wirklich toll hingekriegt. Und das alles ohne mich? Ja, aber mit dir wäre es schöner gewesen. Was war das? Hört sich an, als hätte Tom seine Mittagspause beendet und wieder mit der Arbeit angefangen. Das klang, als wenn irgendwas eingestürzt ist. Dick, du hast doch die kleine Taschenlampe an deinem Taschenmesser. Mach sie mal bitte an. Ja, mach ich. Nicht viel, aber immerhin. Los, Leute, wir müssen zum anderen Ende des Ganges. Wir müssen hier runter. So, komm. dass der Gang so lang war. Wo ist denn bloß der Ausgang? Hier. Hier? Ja. Wie meinst du das? Hier ist doch kein Ausgang. Ja, nicht mehr. Oh, Tom nein. hat wieder angefangen, mit dem Presslufthammer oh. zu arbeiten. Oh. Dabei muss ein Teil der Decke oder der Wand eingestürzt sein. Ja. Wir müssen zurück zum anderen Ausgang am Wintergarten. Ja, und wenn Gregory im Wintergarten ist? Das ist alles ihre Schuld. Oh. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur... Du wolltest doch nur den Schatz finden und ihn mir wegnehmen. Streiten oh, könnt ihr euch später, ja? Los, erstmal müssen wir zurück zum Wintergarten. Ich kann nicht so schnell... <lacht> Psst. Psst! Psst! Hört ihr das? Was? Ich würde sagen, Gregory ist da oben und wütet im Wintergarten. Na, dann stecken wir jetzt fest. Jedenfalls, bis der Anwalt seine Wut ausgetobt hat. Oh, nein. Es tut mir leid. Ach, der Schatz hat mir völlig den Verstand vernebelt. Ein Schatz, den es gar nicht gibt. Und wenn doch? Ach, Wie meinst du das, wenn doch? Überleg mal, du wusstest nichts von diesem Geheimgang, richtig? Richtig. Und? Was, wenn sich der Spruch in deiner Familienchronik nicht nur auf die Pflanzen bezieht? Ich verstehe dich immer noch nicht. Wie meinst du das? Wie war das nochmal mit dem Spruch, such den Süden? Such das Nein. Grün im Süden, Aha. das Gold im Osten, dann wirst du die Fülle des Schatzes kosten. Der Wintergarten liegt südlich des Haupthauses und da führt ein Geheimgang hin. Mensch, jetzt verstehe ich. Ich nicht. Cedric, gibt es ein Gebäude östlich vom Haupthaus? Nur die Kapelle. Und was, wenn ein weiterer Geheimgang in die Kapelle führt? Wenn du von diesem Gang nichts wusstest, dann gibt es vielleicht einen weiteren. Äh, hey, du bist einfach spitze. Und dort im Osten soll man das Gold suchen. Schöne Theorie. Und wie finden wir das raus? Timmy, hm. was ist denn? Dick, äh, leuchte mal dahin, wo Timmy ist. Lass mich mal sehen, alter Was hast du denn da? Was ist das? Scheint ein Loch in der Wand zu sein. Lass mich mal, Julian. Ich habe hier meine Krücke. Die ist aus Metall. Mhm. Weg da, Leute! Ah! Die Wand geht noch! Das ist ja gerade noch gut gegangen. Da oben ist es plötzlich sehr still. Gregory muss das Geräusch gehört haben. Hoffentlich Und findet er den Eingang zum Gang nicht. Los, Leute, wir müssen hier weg. Dem neuen Gang zu folgen ist unsere einzige Chance. Los! Seid vorsichtig! Oh, ja. Da hinten, da ist wieder so eine Deckenklappe, aus der ein bisschen Licht dringt. Wie im Wintergarten. Oh, ja. Jungs, wir müssen sie anheben. Julian, hilf mir mal. So. Das wär's. Lustig. Mach mir meine eine Räuberleiter. Darauf standen die Freunde und Tante Elisabeth staunend in der Krypta der kleinen Kapelle. Sie schauten auf die steinernen Särge von Cedrics Vorfahren und ein Schauer lief ihnen den Rücken hinunter. Was ist das hier? Die Krypta. Die was? Die Gruft, sozusagen der Friedhof. Ah. Hier wurden früher die Familienmitglieder beigesetzt. Ah. Seit 200 Jahren werden die Kirbys allerdings auf dem Kirchenfriedhof beerdigt. Seht ihr, da drüben? Das ist der Sarkophag von Sir Cedric, der Kirby Hall gestiftet hat. Ist ja unheimlich hier. Lasst uns nach Hause gehen. Ach was, die Toten tun niemandem was. Sag mal, glaubst du wirklich, dass hier ein Schatz verborgen ist? Kannst du eigentlich an gar nichts anderes denken? Das könnte für dich mal wichtig werden, Cedric, wenn du die Schulden von Kirby Hall bezahlen musst. Das stimmt zwar, aber jetzt haben wir doch wohl andere Probleme, oder? Was hast du, Jimmy? Was <lacht> ist denn? Er hat gerade das Grab von BioWolf entdeckt. Das war der Hund von Sir Cedric. Ach so. Der Hund? Er hat seinen Hund hier bestatten lassen? Manche hängen an ihren Tieren. Und bio Wolf war der beste Freund von Sir Cedric. Aha. muss ein Riesenvieh gewesen sein. Ein irischer Wolfshund, gekreuzt ja. mit irgendetwas anderem. Oh. Man sagte, er hätte goldblondes Fell gehabt. Oh. Meinst du, der Schatz ist vielleicht im Sarkophag von Sir Cedric versteckt? Mhm. Immerhin soll er ihn aus dem Orient mitgebracht haben. Meinst du nicht, dass alle meine Vorfahren schon dieselbe Idee gehabt haben? Ja. Ich weiß nicht, wie oft der Sarkophag schon geöffnet wurde. Das Gold im Osten. Und der Hund hatte goldenes Fell? Ja. Vielleicht liegt der Schatz im Grab des Hundes. Meinst du? Hm. Wieso nicht? Ich glaube nicht, dass schon mal jemand auf die Idee gekommen ist. Na. Helft mir mal. Ja. Oh, aber kein Schatz. Das war ein Fehlschlag. So viel liegt auf der Hand. Ja. Liegt auf der Hand, wenn nun die Hand drauf liegt. Hä? Was murmelst du da? Und wenn nun die Hand, in seinem Fall die Pfote drauf liegt, auf dem Schatz meine ich. Hier, Dick, fass ja. mal mit an. Wir nehmen das Skelett vorsichtig hoch. Ja. Hier, die Steinplatte bewegt sich. Oh, okay. oh. Oh. Oh. Der Schatz von Kirby Hall. Seht euch das an. Ja. Das sind alte Goldmünzen. Und diese Ketten und Armreifen. Das muss alles echtes Gold und Silber sein. Oh, unsere Geldsorgen sind wir los. <lacht> Darüber reden wir später noch. Tantchen. Was ist denn mit Timmy? Da oben ist jemand. Jemand weint. Los, lasst uns nachsehen. Millie, was machst du denn hier? Oh, Cedric, wo kommst du denn her? Aus der Krypta, Millie. Es ist eine lange Geschichte. Was tust du denn hier? Ach, dieser schreckliche Mann vom Golfclub hat mich eingesperrt, als ich dich holen wollte. Ich habe keine Ahnung, warum... Jedenfalls ist das Tor nach außen versperrt. Und was machen wir jetzt? Wir klettern aus dem Fenster. Oh, also, Sind die Fenster nicht ein bisschen hoch? Ja, Und wie willst du die einschlagen? Natürlich will ich nicht die Kirchenfenster einschlagen, Mensch. Nebenan, in der Sakristei gibt es ein Fenster, das sich nach außen öffnet. Aha. Das so. ist ziemlich klein, aber vielleicht passen die Mädchen durch und können die Polizei holen. Na dann nix wie hin. Ja. Es wird Zeit, dass wir hier rauskommen und die Polizei verständigen. Das finde ich aber auch. Los, Ann. Ja. Ich hebe dich hoch. Versuch mal durch das Fenster zu kriechen. Warte. Es ist viel zu klein. Da passe ich nie durch. Und da draußen steht dein Mann. Das ist dieser Haley. Der erwischt uns sofort, wenn wir hier aus dem Fenster klettern. Da bleibt uns nur eins: Timmy muss ran. Wie soll der denn die Polizei verständigen? Dick, du hast doch immer Zettel und Stift dabei, nicht? Ja. Gib mal her. Mensch Dick, deine Zettelwirtschaft rettet uns aus dieser Lage. Los, schreib schon. Hilfe. Werden in der Kapelle von Kirby Hall gefangen gehalten. Zwei Männer, mindestens einer bewaffnet. Kommen und Sie schnell und befreien, befreien Sie uns. Sie uns. Gib her! Das befestigen wir jetzt an Timmys Halsband. So. Timmy, du krabbelst jetzt vorsichtig aus dem Fenster. Und dann saust du los und holst die Polizei. Verstanden? Ja, guter Junge. So, Timmy, ab mit dir. Ja, los, lauf! <lacht> ja, braver Hund. Tja, jetzt können wir nur noch warten. Eine bange Stunde warteten sie, bis Timmy tatsächlich mit der Polizei eintraf und die Beamten die Tür der Kapelle von außen öffneten. Zwar hatten sich Benson und Haley inzwischen aus dem Staub gemacht, doch die Polizei suchte nach ihnen und verhaftete sie noch am gleichen Tag. Am nächsten Morgen saßen die fünf Freunde zusammen mit Cedric und Millie York im Wintergarten und besprachen noch einmal die Ereignisse. Das sieht aber klasse aus. Mm. Mm. schmeckt auch so gut. Dick, möchtest du noch ein Törtchen? Ja. Yeah. <lacht> hey, Timmy, willst du auch ein Stück? Oh, oh, bei aller Liebe. Nicht vom Tisch und nicht von meinem Törtchen. <lacht> ich kann immer noch nicht glauben, in was für eine Schlamasse du da geraten bist, Cedric. Deine sogenannte Tante wollte den Schatz für sich haben und dich ausboten. Meine sogenannte Tante ist jetzt nicht mehr meine Tante und schon gar nicht mehr mein Vormund. Nein, wieso? Äh, was? Ich habe heute Morgen ein Gespräch mit dem Jugendamt geführt. Sie werden Millie als meinen Vormund einsetzen. Oh, wie schön. Ach. Ja, das wäre von Anfang an besser gewesen. Aber dein Vater glaubte, dass Elisabeth besser für dich sorgen könnte. Ausgerechnet. Die hat sich von Benson beschwatzen lassen, der hier alles platt machen wollte und einen Golfplatz errichten wollte. Ja. Beinahe wären die beiden mit ihrem Plan durchgekommen. Ja. Du hattest ja niemanden anderen mehr und warst noch dazu schwer verletzt. Oh, ja. Tja, Wenn ich euch nicht kennengelernt hätte, wer weiß, ich habe noch nie im Leben so gute Freunde gehabt. Nicht einmal im Internat. Wir freuen uns, dass wir dir helfen konnten, Cedric. Hm, wir haben jetzt lange Sommerferien vor uns. Ich hoffe, du kommst uns auf der Felsenlinse besuchen. Ja. Außerdem können wir reiten und Radfahren und... Du vergisst, dass dein Bein noch im Gips steckt, George. Ach, ja. Und außerdem braucht Tante Fanny noch Ruhe. Auch wenn sie schon aus dem Krankenhaus entlassen worden ist. Na gut. Na ja, ähm Naja, ich bin froh, dass Mutter alles gut überstanden hat. Ja, ja. Wie wär's, wenn ihr ein paar Tage hier bleibt? Hm? Ihr könnt Tennis spielen oh. und Radfahren, so viel ihr wollt. Ja. Und nebenbei könnt ihr mir bei meinen Plänen helfen. Äh was für Pläne? Ich will den Wintergarten wieder ausbauen und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Toil, oh, toll! Ja. Und mit den Geheimgängen muss doch auch etwas anzufangen sein. Vielleicht ein Gruselagrund oder so. <lacht> Tolle Idee. Oh ja, lass uns gleich anfangen zu planen. Wir sind dabei. Wir <lacht> sind auf jeden Fall dabei. Ja. Wir sind die fünf Freunde, Julien und Dick, Ann und George und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Dokąd kąpią się? und wir nie alte wspaniałe? wir sind nie jest wspaniałe? Czy to nie jest wspaniałe?